Ovo je naše rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobar dan, dobar dan, dobro posljepodne svima koji nas slušaju Hvala vam što ste uz nas Ako ste ovoliko već uspjeli to lijepo sve popratiti onda sam sigurna da ćete i onaj neki nastavak Ja još nekako sam u, u slušanju i u asocijacijama koje sam uhvatila oko francuske salate da budem poštena, ali bacit ću se ja uskoro na svoju temu Evo, uh, moje ime Vedrana Lisica Pavlović Vjerojatno me ne znate ako redovno slušate HR2 obzirom da dolazim s Radio Rijeke i danas sam zapravo prvi put u Eteru Hrvatskog radija drugog programa i danas zajedno sa svojim kolegama pokušavamo nešto pomalo ludo, to ste do sad već shvatili, ali ništa nama nije dovoljno ludo. Mislim da još niste ništa ni vidjeli od nas, ni čuli. Dakle, skinuti svjetski Guinnessov ov rekord u najdužem kontinuiranom radijskom maratonu. Možda malo zvuči ambiciozno, možda malo zvuči kao šta je vama ljudišta, niste mogli imati normalnu staru godinu, ali nama vam je ovo normalna stara godina i ovo neće biti samo brojanje sati ili minuta ili voditelja. Ovo je trenutak da se Možda joj svrnemo na godinu na izmaku, na neke odluke, na odnose, na osjećaje koje smo nosili sa sobom. Pa dok sam razmišljala o tome, a vjerujte, puno sam vremena provela baš nekako tako ovih dana, pala mi je na pamet asocijacija s Sad vi mislite kakim reckama? Ma znate ono kad su vojsci ljudi brojali dane lupajući recke po zidu i govorili sitno brojim. E dobro, nešto kasnije, moja generacija, klinci s prvim mobitelima, tada smo imali 12-13 godina, ne ranije, mi smo lupali recke obično po zadnjoj stranici bježnice, u svakom slučaju po nekom papiru, da znamo koliko još SMS-ova nam ostaje dok nam bon ne istekne, jel? E onda kreće pravo snalaženje, onda kreće reče šuljanje po mamin telefon po tatin telefon da pošaljemo poruku barem još jednu, pa još jednu pa baš je još nešto jako važno i u svakom slučaju u toj poruci obavezno pisalo nemoj odgovarat, pišem s maminog danas su neka sasvim druga vremena sjećanja su slatka Možda i smješna, ali osjećaj nekako, ja bih rekla, isti. Uvijek pokušavamo pratiti vrijeme, odrediti koliko nam ostaje, što smo propustili, što još možemo. I onda sada evo, na kraju godine radimo slično, samo na emocionalnoj razini. Brojimo trenutke, odluke, odnose i osjećaje i pitamo se možda koliko smo ove godine bili onako stvarno prisutni u vlastitom životu. Koliko smo dozvolili sebi da osjetimo, da stvarno proživimo, a ne samo da preživimo, što se vrlo često događa. I neki od vas sad dok slušaju možda baš i vježbaju olimpijsku disciplinu točima, Vjerujte, ja sam svjetska prvakinja, ali dajte mi šansu. Naime, ja o žaljenju, a zašto? Uvuče se to žaljenje u čovjeka, hoćeš, nećeš i da se razumijemo, žaljenje nije isto što i kajanje, kajanje traži krivca, a žaljenje je onaj tih osjećaj koji se pojavi kad shvatimo da je nešto bilo važno, da smo se nečemu nadali i da se to nešto možda baš i nije odvilo onako kako smo mislili da hoće. Osobno kad razmišljamo o ovoj godini, Uopće ne žalim zbog nekakvih ciljeva koje nisam ostvarila, pa ciljevi se onako uvijek mijenjaju. Žalim zbog trenutaka koje možda nisam doživjela do kraja. Možda sam i bila prisutna fizički, ali ne uvijek iznutra. Bila sam ja u razgovoru, ali sam već uglavnom bila korak ispred. Možda sam čak i smišljala protu pitanje ili neki dodatni odgovor. I tek sad vidim koliko se u stvari život događa u tim nekim običnim, tihim, prešučenim trenucima koje često uopće ne doživimo. Dok I mislim da je to jedno od velikih žaljenja u ovoj godini na izmaku, što nismo češće bili prisutni, što smo slušali ali ne do kraja, što smo odgovarali automatski, onako da riješimo stvar, što smo svakako mislili da će biti još vremena, ali ne mislim da smo to radili iz Nemara. Radili smo to jer smo vjerovali Da sve držimo pod kontrolom E sad, uvodim jednog lika Zove se Gabor Mate Meni je jedan od najzanimljivijih autora Danošnjice koji kaže da je Veliki dio naše žalosti U stvari dolazi iz odricanja Od vlastite autentičnosti Autentičnost je jedna riječ koja se Zadnjih godina toliko zlouporabi A u stvari pitanje koje toliko opće živi, no tijekom života Učimo u stvari od malih nogu kako se uklopiti kako ne smetati, kako ne biti problem, kako pripadati i kako biti prihvaćeni. I da se razumijemo, to nam koristi i to nas štiti i to nam treba u nekom trenutku, ali nas dugoročno možda baš udaljava od nas samih. I kad pogledamo ovu godinu pitam se koliko smo bili onda zaista svoji, a koliko smo samo funkcionirali. Koliko puta smo znali da eto nešto baš nije u redu, ali smo prešli preko toga jer nije sad trenutak ili nije baš tako važan problem. Koliko puta smo u razgovoru klimali glavom, a unutra osjećali nešto potpuno drugačije koliko puta smo se smijali a srce nam je bilo u stvari teško ili tjeskobno i nije to uvijek dramatična odluka, sad ćemo mi baš tako ponekad je to samo jedan izbor koji se dogodi u trenutku da ostanemo mirni, da ne reagiramo i zapravo da budemo onda svima prihvatljivi i upravo tu nastaje to neko žaljenje svaki put kad prešutimo ono što osjećamo kad ostanemo tamo gdje nas nešto troši tad se udaljavamo od sebe Zamislite ova je poznata situacija jer se svima dogodila barem jednom u životu. Sjedite s prijateljem ili prijateljicom i svjesni ste da biste im trebali reći nešto važno što se njima baš možda neće svidjeti, možda će ih boljeti. I onda šutite. Ili na poslu. Znate da bi nekakav iskren odgovor pomogao timu ali bi možda paralelno stao nekome jako na žulj, pa odlučite ostati neutralni. Svaki od tih trenutaka je kao jedna mala kapljica koja se onda sljeva u rijeku unutarnjeg žaljenja. Ali nije to slabost. Naprotiv, često ovo radimo baš zato jer smo previše svjesni, previše jaki, previše odgovorni, previše mislimo na druge, ali cijena je da na kraju godine onda shvatimo da smo izgubili dijelove sebe koje nismo dovoljno čuli i niti dovoljno Nedovoljno čuvali, a svakako nedovoljno pažljivo. I onda se pitamo koliko smo ove godine bili prisutni u vlastitom životu, koliko smo dozvolili sebi da budemo autentični, čak i kada to znači malu ili malo veću neugodnost, a svakako nesigurnost. Na kraju godine žaljenje koje nosimo, dakle, nije zbog toga što smo pogriješili, nego zbog odsutnosti hrabrosti da budemo svoji u malim i velikim trenucima ja bih čak rekla češće u malim nego u velikim, u velikim je nekako hoćeš, nećeš, nađeš tu snagu a ovi mali prođu nekako ispod radara prođu lišom uvešću još jednog lika ona je naša američka kolegica, radiska voditeljica, pa televizijska pa sada i podcasterica, mislim da je trenutno u nominaciji za nekakav zlatni globus Mel Robbins se zove, ona ide korak dalje i kaže da većina tih žaljenja ne dolazi od, dakle, od pogrešnih odluka, nego od onog što nikad nismo učinili. Sigurno vam ovo nije topla voda, sigurno ste ovo čuli već puno puta, ali možda nije na odmet ponoviti. Dakle, zbog razgovora koje smo odgađali... Zbog odlazaka koje smo planirali za jednog dana, zbog riječi koje smo progutali jer smo čekali onaj pravi trenutak, a taj trenutak baš nekako rijetko dođe. Čekali smo da nestane strah, a on nikad ne nestaje, samo se presvlači. Nekad je u dronjcima pa ga lakše vidiš, a nekad je u šljokicama utopljen u novogodišnja slavlja. Ali tu je. I dok godina prolazi, shvatimo da smo čekali pogrešno da budemo hrabri u pravom trenutku, ali pravog trenutka nema. Točnije on je uvijek, ali on nikada ne dolazi, on je uvijek i samo sada. Sjećam se ja i vlastitih trenutaka da ne mislite da samo pametujem, kad sam čekala da situacija prođe, da se malo smiri, da se ohladi, da budem hrabrija, da budem sposobnija, da bi izgovorila sve ono što želim, kako želim, pa da bi se to čulo baš na način na koji sam ja htjela. Pa je tako prošao tjedan. Pa je prošao još jedan, pa je tjedan postao mjesec, pa je mjesec postala godina i onda taj mali odgođeni trenutak stvara ono tiho žaljenje. I sad kad se godina zatvara, taj strah uopće više ne izgleda pametno nego Umara, ako ćete iskreno I to je neka lekcija Hrabrost se ne pojavlja automatski Mi je moramo pozvati u svoj život Iznova i iznova A i to ste čuli tisuću puta Pa opet nekako tu zapremo I sad kad bih ja vas pitala Koliko puta ste ove godine čekali Taj pravi trenutak koji nikad nije došao Što biste sada učinili drugačije Zapišite si Možda vam bude dobro za iduću godinu Drugo veliko žaljenje ove godine Veže se uz odnose i tu ne mislim samo ljubavne ne mislim samo formalne završetke Govorimo o odnosima koji su nam bili najvažniji, a možda nismo ni znali koliko su nam važni dok nisu nestali. U svakom slučaju o onim odnosima za koje smo bili sigurni, da su stabilni, da su tu, da su nekako neupitni. O odnosima koji su bili dio našeg osjećaja sigurnosti u svijetu. Jedno od najdubljih žaljenja za mene u ovoj godini veže se upravo uz jedan takav odnos. Odnos za koji sam bila sigurna da je siguran ne savršen, ni blizu, ali čvrst. I ponekad se dogodi da takav odnos pukne baš tamo gdje smo mislili da nikad neće i da je najjači. I ne polako, ne tiho, ne snajavom, nego naglo. I za toga ne ostane samo tišina, nego i gubitak povjerenja. E, to je posebno žaljenje. Ne žališ samo osobu, Žališ osjećaj sigurnosti koji si imao Žališ verziju sebe koja je vjerovala bez zadrške Žališ sliku budućnosti koja se više ne slaže Žališ za onim nekim zajedničkim jezikom Za navikama, ali u onom najboljem smislu te riječi Ali ipak važno mi je reći ovo To žaljenje ne znači da bih ja danas birala drugačije Znači samo da sam bila iskrena A iskrenost čak i kad završi slomom Nije pogreška, barem za mene Evo i trećeg lika kojeg uvodim, njegovo ime svi znate, Freud. On bi rekao da se u tim odnosima odražava naše nesvjesno, naši obrasci, strahovi i nade. Zato kraj ili transformacija važnog odnosa nosi ta jedan osjećaj gubitka. Ali ni to nije slabost, nego dokaz da smo bili uključeni, dokaz da smo osjećali i da nam je bilo baš onako jako važno. I mnogi od nas ove godine su se iznenadili upravo s nekim završetkom. Nismo ga vidjeli, mislili smo da će trajati, a sad zite kako osjetimo i prazninu i jasnoću, što je bilo i što više nije. I kad bih vas ja sad pitala koji odnos ove godine je vas najviše oblikovao, a sada je drugačiji ili završio, odgovori bi sigurno sam bili razni, ali vjerujem da bi taj koji vas je najviše oblikovao bio baš onaj koji vas najviše boli. Dakle, nije to bez veze. Freud kaže da ono što ne osvijestimo ne nestaje, vraća se kao nemir, kao ponavljanje, kao osjećaj da nešto nismo do kraja proživjeli. Na kraju godine osjećamo ne tugu, nego jasnoću. Spoznaju što smo propustili, što smo čekali i što smo prešutili. Ali ta jasnoća nije presuda, to je informacija i trebaju tako gledati. Tijelo pamti trenutke kad smo ignorirali svoje osjećaje, kad smo ostali tihi. Umor, i skoba, sve su to onda tragovitog unutarnjeg neiskazivanja sebe. Zato žaljenje često nije dramatično, nema krivca, nema presude... Samo osjećaj da nešto važno nismo živjeli do kraja i to ne zato što nismo znali nego zato što nismo djelovali i možda je to zajednička nit svih ovih žaljenja. Dakle, ne žalimo zbog pogrešnih izbora, žalimo zbog izostanka hrabrosti. A ko toliko toga nosimo kao žaljenje sad vi slušate i mislite si znači li to da je 2025. onda bila loša godina, Mislim da ne, mislim da je bila zahtjevna, a zahtjevne godine nas ne unište, nego nas nauče gdje smo osjetljivi, a to je istovremeno i ono gdje smo u stvari živi. Žaljenje nije znak da smo zakasnili, žaljenje je znak da itekako još uvijek osjećamo. Ljudi koji su potpuno odustali ne žale njima je svejedno, ali dogod nam nešto nedostaje, god osjetimo neko lagano stezanje kad se okrenemo natrag, znači da još imamo i tekako kapacitet i za povezanost i za drugačije sutra. I zato kraj godine tu nije da nas kazni, on je tu da nam donese jasnoću i život se ne resetira na novu godinu ne počinje iz početka on se nastavlja i to znači da u stvari možda ništa i nije izgubljeno samo je možda odgođeno pa ako iz pet nosimo žaljenje, neka to ne bude teret, neka bude možda kompas, pokazatelj onoga što nam je važno, koga smo voljeli, gdje smo šutjeli i gdje sljedeći put nikako ne želimo šutjeti. jer jasnoća čak i kada dođe kasno i dalje ima snagu promijeniti smjer i to je ono važno i dok mi tako ovdje sjedimo izmjenjujemo se za mikrofonom i pokušavamo oboriti svjetski Guinnessov rekord, možda možemo i na život pogledati kao maraton pa ne samo brojati koliko traje, nego koliko pažljivo brojimo svaki trenutak. Koliko svjesno prolazimo i kroz godine, i kroz dane, i kroz odnose, i kroz osjećaje. I onda kad dođe kraj, kad pogledamo unatrag, natrag, možemo reći da, da, bilo je straha, bilo je gadnih dijelova, nisam bila sigurna da ću moći. Ali evo me, i jasnoća je stigla. Pa onda evo, dižem zdravicu za jasnoću, za manje krivnje, za više ljubavi, za stare nove odnose i neupitno nove, a tako stare odnose, za još jedan možda korak dalje u nepoznato, ali i dva koraka bliže upoznavanju sebe. I ne zaboravite, kraj je baš stvarno samo jedan novi početak, pa će tako i moj kraj danas označiti početak nekih novih 15 minuta, i početak onoga što će vam na neku sasvim, sasvim drugu temu pričati moj kolega, on se zove Mislav Čimić i sigurna sam da će vam biti pa možda i vedriji i veseliji od mene, bez obzira što je moje ime Vedrana. Oće to tako u životu, daju ti neko ime, imaš neku ideju, šta želiš od tog imena, a onda ispadne kako ispadne. U svakom slučaju, sretna vam nova godina.